Тієї ночі Софії наснилася величезна капустина. Вона обирала з неї листки один по одному. Соковиті, гладенькі, хрусткі, аж рипучі. От їх уже лежала величенька купка, А капустяні одежини, немов, відростали зсередини і не було їм кінця. Вже до стелі обклалася тим листям а середини так і не дісталася. Софія ніколи не думала про сни, не запам'ятовувала їх і не бралася тлумачити, але цього разу відчуття, прагнення дістатися суті і певність недосяжності мети залишилося тим реальним після пробудження, як осад на поверхні фільтру. Сон краплинами просочився крізь її свідомість, витік і щез, чи у весняному струмочку, чи у хмарі. Але той осад турбував Софію, наче камінець у черевику, непомітний та відчутний. Заповідалася на весну. Сонце прокинулося усміхне, нерожеве, веселе, прокотилося небом на части гладиня і облило світлом. Але ще не теплом. Будинки, голі дерева і залишки снігу, під якими обідні пори зрадливо дзурчала вода. Софія йшла на практичне заняття в лікарню, чалапаючи побрудно-сірій каші, в яку сонце перетворило ще не так давно шляхетно-біле убрання вулиць. Заняття третя і четверта пари закінчувалося о п'ятій, коли жодного з лікарів вже не було. Софія знімала халат, коли до навчальної кімнати постукала медсестра Ольга. «Софія Андріївна, привезли жінку з кровотечею. Оглянете, чи ургентного викликати?» «Звичайно, огляну. маніпуляційну її. Все підготуйте, а я швиденько». Софія знову одягнула халат, згадавши ні до ліса, ні до біса, нічну капустину – і пішла оглядати хвору. Оглядна жінка, літо так під п'ятдесят, зустріла лікарку, немов давню знайому, і без всякого вступу почала розстрілювати кулеметною чергою слів. «Ой, як добре, докторунцю, що ви іще не пішли. Я бачу, ви хоч і молоденька, а до роботи справна. От всі вже вдома обідають, а ви ще біля хворих». А раптом у кого яка слабість. Слабість воно раптово виникає, а тут лікаря нема. Це ж так і умерти можна, ага. Я вже і в поліклініці була, і у консультації ніде нікого. А ви, дякувати Богові, отут на роботі. Раптово заскочена раптовою слабістю, охочуї до балачки жінки. Софія, негаючи часу, перевела розмову до тієї ж слабкості. На що скаржитися? Так оце я й кажу, що нікого ніде немає. Бо тут захочеш поскаржитися, а поскаржитися нікому, бо всі вже вдома, борщ і з пампушками, ага, а ти тут хоч помирай. А ви ще на роботі? Ой, яка ж молоденька. «А яка ж гарненька, ну, чистий янгол!» «А я ж оце скаржуся, а поскаржитися й нікому!» Цій словесні зливі не було кінця і краю. Софія відчула, що потопає у ній, як у тому снігово-водяному місцеві на дворі. І почала виборсуватися. «Що вас турбує?» Так оце ж мене й турбує, що поскаржитися нікому. Кровотеча в неї, Софія Андріївно, перебила хвору, втративши терпець Ольга. Так ось уже я й кажу, кровотеча.